Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi wakafahu, salatu wassalamu ala abrihi radih stafa nebina Muhammad wa ala alihi wa minu alahu ubate. Tajem, imamo danas večera sako Bogda, a to je 13. odnosno 12. hadis u ovoj zbirci imama Bukhari u skračenoj verziji. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوشك أن يكون خير مال للمسلم غنما يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن وذب سيد الخدري رضي الله عنه ويضاي ركو rekao je Allahu poslanik s.a.v. Uskoro će doći vrijeme kada će najbolji imetak muslimana biti stado kojim će putovati brdima, vrhovima brda i tražiti plodna mjesta gdje pada kiša Zato što će bježati sa svojom vjerom od iskušenja. Hm. Nijelo redu. Pa da vidimo. Ebuseid. On je Sadimin Malik. Ensarija. Splemena Hazređ. Umro je u Medini. 64 ili 74. godine po Hidži, tu se izvore razilaze. Hmm. U Buharijevoj zbirci ima 66 hadisa. Da. Uskoro će doći vrijeme. Znači, najavlije se ovo je jedan od hadisa koji najavlju predznaki sudnih dana većina u Leme, pa čak i Saviman Buhari, ovaj hadis srsto je u poglavlje o smutnjama. A to će nam ako mogu da doći kasnije. Ali evo spomenuo ga i ovdje zbog vježanja s vjerom. I tako dalje. Da će imati stado, da će najbolje da biti da čovjek ima stado koje će voditi s kojim će ići po planinama, livadama, i mjestima gdje trava raste odnosno kiša pada zašto bježeći se svojom vjerom od smutnje ja ću samo ovdje u vezi s ovim ovaj hadis govori o tome da li se je bolje miješati s ljudima ili je bolje izolirati se od ljudi i živjeti svoju vjeru kaže hadžer o ovom hadisu hadis ukazuje na vrijednost izolacije ko se boji za svoju vjeru. Znači vrijednost izolacije za onoga ko strahuje za svoju vjeru. A učenjaci prvih generacija razišli su se u pogledu izolaciji od društva, pod ljudi, da se čovjek ne miša s ljudima. Pa je mišljenje većine učenjaka prvih generacija da muslimanu je preče da se miješa s ljudima i bude s njima. Pjeru red. Drugo mišljenje je da je izolacija preča pod jednim uslovom. A to je da je već naučio sve što mu je far zaj naučiti. O vjeri. Znači, koje je prvo mišljenje? Mišljenje većine učenjaka prvih generacija da je miješanje s ljudima preče i bolje. Život s njima, život, brak, kupo međuludskih odnosi, kupo prodaja i te ostale se stvari. Drugo mišljenje je da je izolacija bolja Zato što čovjek time izbjegava sve te nekakve veze, miješanja, prava, ovo, ono. Ovako kad nimaš niski ništa, mirniji si. Ali pod jednim uslovom, a to je da je čovjek naučio ono što mu je farzajno vjeri. Naučiti. To je drugo mišljenje. I treće mišljenje, a to je mišljenje većine učenjaka kasnih generacija, odnosno dobro djela da ne kažemo većine da se ne neko kritikoval znači u kasnim generacijama a to je da se to razlikuje od čovjeka do čovjeka i od vremena do vremena razlikuje se od čovjeka do čovjeka i tako ako čovjek u tom svom miješanju s ljudima, životu s ljudima, poslovnim odnosima, bračnim odnosima, može da sačuva vjero, pozitivno djeluje na ljude oko sebe i tako dalje, takvom je bolje da se druži i da bude uz ljude. Međutim, ako je čovjek slab, pa osjeti u jednom trenutku da ti ljudi utiču negativno na njega, i slično da je njemu bolje da se izolira ili da odira neko drugo mjesto. Kao što je slučaj koji je opisan u hadisu onaj hadis koji imaju Rijadu Salehinu, sa ali muslimovom je Sahihu, o čovjeku koji ljubi ubio stotinu ljudi. Što mu je rekao onaj učenjak? Pokaj se, niko, ti ne može, niko se ne može ispriječiti između tebe i tvoje tebe. Ali idi iz tog mjesta, učini Hidžru iz tog mjesta u drugo mjesto, jer u tom mjestu žive loši ljudi koji te navode na zlo A u drugom mjestu su dobri ljudi s kojima ćeš moći da živiš normalno. Jer vidite ovdje? Znači, ide iz tog mjesta, izoluj se, ako loše utiču na tebe. Recimo, danas dosta momaka ima problema s drogom. Sa hašišom, sa kokainom, sa svim tim stvarima. I uvijek odluče, uvijek im bude dosta tog zla, a onda, jednostavno, okolina na njih šta pritisne ih, to staro društvo ih povuče i oni ne mogu da se izvuku od tog zla droge spakuj svoje kofere i idi živi negdje drugo na drugom mjestu što da ne Sarajevo idi u ne neko drugo mjesto govorim bukvalno tu jer to je rješenje ako ako nema drugog ako nije čovjek dovoljno jak da se može odupljeti izdršati I, također, stanje, opće, utiče, utiče na čovjeka. Znao da li je bolje biti s ljudima ili ne. Što se tiče stanja, Ulema također ima tu dva mišljenja. Opće stanje, to je će biti u vrime deđala, kada će biti muslimanu, bolje je da uzme stadove par ovaca i da se izove bježi od, tih, od tog zla. A isto tako posebno stanje, a to je opet do ličnosti čovjeka, koliko može izdržati, koliko ne, da živi jedan onako umjene S tim što treba imati na umu, da izolacija ne znači bukvalno bi, bi ići u šumu. Nego to može biti da živi čovjek u polog rada, ali ne ima kontakata s ljudima puno. Može čak imati posao. Čak danas ima u Leme, koja je to stava da ovaj hadis vridi sad, da je stavlje tako da izoliraju se. Kako se izoliraju? Odu na posao, odu u džavim, odu u kući i to je to. Obave, ovaj, obaveze koje imaju prema rodbini prema drugima, to isto ne utiče na izolaciju. Znači kad ovaj hadis ovo spominje, Nema, e, običnom čovjeku se pojavi slika nekog pustinjaka u nekoj pećini, a, tamo je, a, ne znači to uopšte. Znači, nema, ne mora to biti. Nego jednostavno čovjek ograniči svoj odnos ljudima, na samo ono što je nužno. Poslu, kuća, džamija, poslu, kuća, džamija, kapoš. U. والله انا ما وين حجزت منه نارنوا في تعليقاته على الكتاب في 13 طوم 46 صفحه الله اكبر صلى الله على النبي محمد وعلى صحبه وسلم كثيرا او اوم جرادو نير بلادا غسبرارو زمنا بنا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 pan tio da je insan sretan bio kad je islam ostavio